Na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ni mwema Wakati wote. Ninayo heshima kubwa sana mbele za Mungu kusimama mbele za washiriki wenzangu na mbele za watumishi wenzangu wa kanisa. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Adventist wa Sabato. Kwa hiyo nashukuru kukutana na washiriki wenzangu ambao wamepewa dhamana na makanisa kutoka katika mikoa hii ya nyanda za juu kusini Toka mtaa wa kata mkoa katavi mkoa rukwa mkoa mbea mkoa njombe mkoa ruvuma na mkoa iringa mikoa hii ni nusu ya mikoa iliyo baki inayofanya zile conference mbili hii conference ni conference kubwa kwa eneo na kwa matendo yake Kwa eneo na kwa matendo yaki Kwa hiyo ni na shukuru sana kukutana wa shiriki wenzangu Nilibatizwa tarahekumi na septemba Elfumoje na saba Na mchungaji lame kimwa mkonda Kwa hiyo mimi nami ni mshiriki <laughs> Washiriki mnyoshe mkono wa shiriki wenzangu Mungu awabariki Lakini nafurahi kukutana na watumishi wenzangu wachungaji wenzangu na watumishi wengine wa kanisa. Wachungaji walisimamiishwa hapa huenda kuna watumishi wengine walimu na watumishi wa ka zingine yoheshi makubwa kusimama mbele yenu nimetumika katika kanisa hili huni mwaka unaoisha mwaka wa thelathini. Moyo wangu napenda kazi ya Mungu kazi ya mchungaji. Nimefanya kazi kama mchungaji muda mwingi kama mchungaji wa kuchunga makanisa. Nikitembelea washiriki nyumba kwa nyumba. E, sijuti kuwa mchungaji. Ninapenda kanisa, napenda watu wake, nampenda Yesu, nampenda Mungu. Na wachungaji, hongereni kwa kazi kubwa. Asanteni kwa kazi kubwa. Wachungaji wengine mna mitaa huenda ina makanisa zaidi ya kumi Niliwahi kuchunga mtaa una makanisa ishirina matano kulebariadi na makundi therathini Vituo hamsini na vinane Nilifurahi sikujua kulala na kutulia Nilikuwa na usafiri wangu mzuri Fonex ya mkulima Padaye siku moja ya meza ya bwana Fonex yangu ikaibiwa Nikiwa naendesha meza ya bwana na taarifa umeibiwa watu amebomua nikasema hakuna naye babaika hapa nikamaliza meza ya bwana na mikutano na seminar za jioni ndio nikawatangazia washiriki kwamba baskeli yangu imeibiwa ile kwa imeandikwa mtaa wa bariadi baskeli ya mchungaji na ilifahamika kila mahali phonex ya mkulima baadaye mtaa ndio wakahurumia kazi ya Mungu wakachanga pesa tukanunua phonex nyingine Na nime, nimefanya kazi hiyo kwa furaha zote Kwa hiyo wachungaji napo hapa na mekuja Kwa mikutano hii ninawapongeza wachungaji asanteni kwa kazi yen Usiishi kama mchungaji na masikitiko Karibuni bwana wakazi atakuja Na kutuita kwa majina yetu Na kusema ulikuwa mwaminifu kwa machache ingia katika furaha ya bwana wako kwa hiyo ninaposimama kati ya timu hii ambayo inaifanya conference ya nyanda za juu kusini kuwa hapa ilipofikia moyo wangu unabubujika furaha kwa hiyo wachungaji watumishi na washiriki karibuni katika mikutano hii ya jioni wangapi wana furaha kama mlivyokuja mtakapoenda kulala usiku wa leo baada ya hotuba ya katibu mkuu mukalale na bwana. Ruhusu mbingu zizungumze nawe. Tumekuja kusherehekea kazi ya miaka mitano iliyopita. Matendo makuu ya Bwana ambayo amewatumia washiriki na wachungaji na walimu na watu wa kada zote kufanya hapa tulipofika. Kama si yeye Israeli anaseme sasa. Wanadamu tu kusahau. Lakini pamoja na safari hiyo tumesafiri jangwani jangwa la mahali fulani tulikosa njia lakini bwana alitengeneza njia baharini mahali fulani tulikutana na nyoka wakali bwana akatengeneza nyoka washaba. shaba wafalme mashuhuri waliposimama upande wa bwana yoshua Musa akapanda na akasimama nahuri na haruni wakamsimamisha mikono yake israeli wakashinda Sasa hayo ya njiani hayawezi kutukwamisha wala kutuletea utusitusi tunachoona ni kimoja tu mkono wa Bwana umekuwa pamoja nasi. Na sasa tumekuja kusherekea hiyo baadaye Mungu atuongoze kupanga kazi ya miaka mitano. Tulichokuja hapa ni kupanga kazi ya miaka mitano na Bwana azungumze nasi. Kaeni kwa furaha, kwa upendano, kwa amani. Kila mahali mtu atakapoenda kulala oota ndoto za matumaini, acha wasiwasi bwana yuko pamoja na kanisa lake. Baada ya haya ni semetua Sant mkatatulie katika bwana. Salam mzipokea kutoka unioni na wenzangu tumeachana Mimi jana nilikuwa na wanataaluma na baadaye nikaenda kufungua mahubiri ya Se right, Yanayorushwa na wachungaji wawili kule Dar es Salma, Morning Star Television Watu wote walio Wametuma salamu Lakini siku chache tulikuwa na wenzangu Kule division siku saba za maombi mengi Na kupanga kazi Na kuja na moto huu Utume kwanza ni wakati wa mavuno Lakini kabla ya hapo Nilikuwa Washington DC Siku kumi za maombi mengi Anisala ulimwengu Jivunie kuwa muadi ventisa wa sabato Wangapi wanapokea salamu hizo. Mungu awabariki. Sasa karibuni sikie neno la mungu lakini neno langu ni moja tu nendeni, mkalale na bwana Muruhusu bwana azungumze nawe usikuwa leo. Umshukuru mungu kwa matendo makuu aliyo tufanyia. Umombe mungu watuongoze kwa mpango wa kazi kwa miaka mitano inayokuja. Asanteni washiriki kwa kazi yenu nzuri. Asanteni wachungaji kwa kazi eni nzuri. Asanteni walimu. Asanteni waganga. Makatimu mhitasi, wahasibu, watumishi wote. Asanteni sana. Buwana pamoja nanyi. Asanteni mungu wabariki.